Ongi etorri xerezaderen arxiboa literatur podcastera Guk bezala zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hainatzeginak nola ipuin honbat patxada entzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez Euskaraz gozatzeko. Gaur, Charlotte Perkins Gilmanen, Hormako paper horia. Euskarazko itzulpena, Ana Morales. Charlotte Perkins Gilman, estatua batuetan jaiozen mila sortzireunda irurogeian. Ekintzaile feminista eta idazle ugaria izan zen. Narrazioak, poesia, nobelak, ekonomiari eta soziologiari buruzko zailakerak egin zituen eta eunka artikulu gitaratu zituen aldizkarietan. Izlaria rakastatzua ere izan zen, eta aldizkarien sortzaile zuzendari eta bultzatzailea. Humanista bezala definitzen zen, eta argudiatzen zuen, Etxean sartuta egoteak, zapaldo egiten dituela emakumeak gizartearen balio patriarkalen bidez. Gizonen holdarkortasuna eta emakumeen amatasuna rol artifizialak zirela zioen, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun intelektual erabatekoa aldarrikatu zuen. Ez dago emakume burmuinik zioen, emakume gibelik ez dagoen modu berean. Etxean egotera beharturik, emakumeak giza gizarraza azpigaratua zirela zioen, independentzia ekonomikoa ezinbestekoa zen emakumeak askatzeko, eta isolamenduak eta autonomia ezak eragindako frustraziotik eta sufrimendu emozionaletik ateratzeko. Hormako paper horia, Perkins Gilmanen ipuiniak famatuena eta antologizatuena da. Ama izan berri den emakume batek, hiru iruilabete pasatzen ditu logelatik apena esirten barik, eta inongo lanik eginezinik, bere zenar medikuak, Haren, nervietako gaixotasuna osatzeko preskribatu duen tratamendu gisa. Baina botika, gaixotasuna baina ukerrago suerta daiteke. Hormako paper horia, Charlotte Perkins Gilman. Oso gutxitan gertatzen da, ni eta jon bezalako jendea arruntak, etxandi zahar bat lortzea uda udapasatzeko. Emaidazu etxandi kolonial bat, eredatutako etxalde bat, are etxe sorgindu bat esango nuke, eta hortxe duzu zorioner romantikoaren gailurra. Baina hori, patuari gehiegi eskatzea litzateke. Eta ala ere, arru esan dezaket, etxe honekin zeo zer arraroa gertatzen dela. Bestela, zela nalokatuko luketea inmerke. Eta zergatik egonda in beste denbora lan alokatu barek. Jonak bar egiten dit, jakina. Baina hori espero izatekoa da ez konbizitzen. Jon praktikoa da muturreraino. Eta uka pazienteariak fede kontuetarako. Eguin isugarrie die esinezkeriei eta argi eta garbi mespesatzen du, sentitu eta ikusi eta zenbakietara ekarri ezin diren gauses hitz egitea. Joon medikua da, eta behar bada horregatik, hau ez nioke inori esango jakina, baina hau paperila baino ez da, eta arindu ederra nire goguarentzat. Behar bada diot horrexegatik ez nahi zari nagozen datzen. Pentsa, ez du zinezten gaixorik nagoenik, eta zeregin daiteke horren aurrean. Izen honeko mediku batek, gainera zure zenarra denak, ziurtatzen badie elagunei eta zenidei, benetan ez duzula ezer, espada depresio nervioso pasakor bat, izteri arako joera harin bat, zeregin dezakezu. Neba ere medikuadut, bera ere izen honekoa, eta gauza bera dio. Beraz, Fosfatoak eta fosfitoak edo dena delakoak hartzen ditut, eta tonikoak, eta bidaiak egiten ditut, eta egurarazten naiz, etarik eta fisikoa egiten dut, eta guztiz debekatuta daukat lan egitea berriz ere ondo jarri artea. Ni neu, enator bati de hoiekin. uste, lan egokiak eta bisitasunak eta aldaketak Honegin golidakela. Debekuak debeku, bolada batean jarraitu nuen idazten. Baina nekaneka neka eginda usten nau. Ixiloztu kaibili behar izate honek, edo bestela aurkako jarrera gogorra jazan beharrak. Batzuetan iruditzen zait, nire goeran, debeko gutxiago eta inguruan jende gehiago eta estimulu gehiago izango banitu, Baina jonek dio, egin dezakedan gauzarik txarrena, nire goeras pentsatzea dela. Eta itortzen dut, txarto geratzen naizela beti. Beraz, alborautziko dutori eta etxeas mintzatuko naiz. Zenolako leku ederra. Naiko bakarrik dago, errepidetik naiko apartatuta, bos bat kilometroera erritik. Liburetako tokien gelez horiek ogoratzen dizkit, setoak eta hormak eta giltzaz izten diren burdinateak dituelako, eta etxetxo solte pilo bat, lorezainentzat eta jendearentzat. Lorategi delizioso bat dago, egundo estutolako lorategirik ikusi, handia eta itzaltzua, espeles ezitutako bidezidorrekin, eta maatzparrek estalitako pergola luseekin, Azpian jezartzeko bankuak dituztenak. Berodegiak ere baseuuren, baina ondatuta daude denak orain. Ausi legalen bat egon zen, uste dut, oinrdekoen edo oinrdeko kideen konturen bat, edo edolan ere lekuak urteak eman ditu utzik. Meldur naiz, horrek ondatu egiten dira lamamu kontua, baina ber den Etzeak zerbait bitxia dauka, sentitu egiten dut. Joni ere esan nion, hilarge gau batean, baina esan zidan, haize korronte bat zela sentitzen duena eta leio baitxi zuen. Batzuetan, neurrez gain azerretzen ez jonekin. Lehen enintzen hain sentibera, ziur naiz. Uste dut, nire nervioen egoera honengatik dela. Baina joanek dio, onela banago, eukki beharreko autokontrola galduko dudala. Beraz, egin egiten ditu nire burua kontrolatzeko, haren aurrean behintzat, eta horrek, asko nekatzen nau. Gure gela, etzait bat ere guztatzen. Nik nahi nuen beku pixuko bat, Galeriara ematen zuena eta leioa arroz beteta zeuukan eta antzinako gortina loredun politoriek. Baina jonek entzun ere zuen egina izan Esan zuen leio bakarra zuela eta etzeguela ezzegoelatukirik bioerako, eta handi gertu ez zegoela besteloglarik berak harttzeko. Oso arduratsua eta maitetsua da eta ia ez dituzten zirkinek egiten jarraibide zehatzik eman gabe Eaztuta daukat zelan eman eguneko ordu bakoitza, ardura guztiak entzen dizkit, eta horregatik esezker txarreko pertsona stream bat sentitzen naiz, gehiago eztimatzeagatik. Esan zidan negatik bakarrik etorri garela ona, atseden utsean egon behar nintzela eta aliketa gehien eguraztu. Ariketa eta fisikoa egitea, indarren men pedagog maitea. Ezan zidan. Eta jatea gozearen menpene batean, Baina airea berriz, etengabe behar daiteke. Beraz, umen gela hartu genuen, goiko pisuan. Gela handi eta zabalada, etxaren azalera oso koa ia. Leioak ditu aldegustietara, eta irea etargia parra barra. barra. Hasi eran umen logela izango zen, eta gero... Jolasgela eta gimnasioa esango nuke. Izan ere, leioetan burdinazko barroteak ditu umeengatik eta eta hormetan ustailak eta gauzak daude. Hormako pintura eta paperaren egoera ikusita mutikoen eskola bat ematen du honek. Paperari buskandea kendu dizkiote nire oapuruaren inguru osoan eskua izan naiteken bezain urrun. Eta gelaren bestaldean ere, beko partean, kenduta dago satian debatean. Nire bizi guztian ez dut paperi txusiagorik ikusi. Zabal-zabal egiten den marraski azaloretzu hoietako bat, egin litezken artebekatu ororen hororen erruduna. Arrastuari jarraitu gure izan ezkero, begian ahasteko bezain monotonoa da, baina alde berean, Norbera etengabe sirikatu eta astertzera bultzatzeko bestain nabarmena. Eta uhin zalantzagarri babu horien arrastari itarte batez jarraitu diozunean, batatean beren buruaz beste egiten dute, jausi egiten dute angelu lotzagarrietan bera, beren burua suntzitzen dute sekula ikusegabeko gabeko kontrasanetan. Kolorean ardagarria da, gomitogarria ia. Le suntzen hasitako Hori zikin bat, eguzkeren argiaren joan etorri geldiak mudu bitxian maiiztu duena. Larenda ja motel baina ala ere bizia da toki batzuetan, azufre kolorege isixotia beste batzuetan. Ez da arritzekoa umek gorrotatu izana, nik ere gorrotatuko nukeen gela honetan luzaroan bizi behar izan banu. Hortserator John ezkutatu egin behar dut rotatzen du nik letra bakar bat idaztea. Aste bi eman diuguugu eta orain arte ez dut gogorik izan idazteko lehen egun hartas gerostik. Leioaren ondoan nagorain, umen geai ja ezin honetan. eta ezerk ez dit eragosten nahi beste idaztea Indar falta espada. Johnn kanpoan dago egun osoan, eta batzuetan gauetan ere bai kasolarrrik dituenean. Ezkerrak nire kasua ez den larria? Baina nerviorazo hauek iikagarrri deprimenteak dira. Jonek ez daki benetan zenbal sufritzen dudan. Berakdaki ez dagoela sufritzeko arrasoirik eta horrekin nahikoa dauka. Nerbioak baino ez dira, jakina, baina zer egiten zaidan, nire bete beharrak inola ere ez betetzea. Nire asmoa zen joni asko laguntzea, atzedena eta sostengoa ematea. Eta begira orain, nagoeneko karga bat eginda, zer baino gehiago. Elukei nokzin etziko zenbat kostatzen zaidan egitea, egiteko gai neizena purra. Janztea, Eta atzegin egotea, eta zerbitzariei aginduak ematea. Ezkarrak meri hain hona den gure humetxuarekin, alako bebetxu goxua. Baina zina ez bebearekin egon, eta horrek oso urduri jartzen nago. Suposatzen dut, jonez dela bere biziguztian urduri egon. Alako barriak egiten ditu nire lepotik, Ormako papera udela eta... Azieran gelako papera aldatzeko asmoa zeukan, baina gero esan zuen kontuari gaina hartzen ustenari nintzela, eta nerbiotako gaixoaren tzat, ez dagoela gauza txargorik alako fantaziei amore matea baino. Esan zidan, papera aldatu ondoren, oearen armazoia astuna izango zela, eta gero lehiotako burdinak, eta gero eskailera buruko atetxoa, eta bar... Ondo dakizu tokiau egiten ari zaizula. Esan zuen. Eta benetan maitea, ez dut gogorik etxea berritzen azteko iruilabeterako. Orduan guaz den esan nion. Oso gela politak daude hor. Orduan, bezotan hartu ninduen, eta txoritzu bihotzekoa deitu zidan, eta esan zidan... Beko zotoko hormak ere zurituko zituela nik nahi baldin banuen. Baina arrazoia dauka, hoeaz, leioez eta gauzez. Eon nor gustto egoteko moduko logela zabala eta erosoa da eta jakina ez dut Johnn dezeroso sentiaraziko kapritxo bategatik, haintuntu ere ez naiz. Naiko gustu hartzen nabil gela handi honi. Ba ber nascagarri orrengatik Stalin. Leiotik lorategia ikusten dut. Glorieta sakon itzaltsu hoiek modaz pasatutako loreen eskambilla arbustoak eta suhaitza da begitzuak. Beste leio batetik badia eta etzalde honen kai pribatu txikia ikusten ditut. Bista maitagarria. Badago bide eder gerizpetzu bat etxetik bertarañoiaisten dena. Bretti iruditzen zait, jende ikusten dudala bidezidor eta pergola ugari hoietan. Baina Joneko hartarasi dit estio dala irudimenari amoreman bear inondekinora. Dio nire irudimen handiarekin eta ipuinak sortzeko oiturarekin nirea bezalako nerbio aulesiak era gustietako fantasia biziak sortzera joko duela eta borondatea eta zentzuna erabili behar ditu joera hori menderatzeko. Beraz, horretan alegintzen naiz. Batzuetan uste dut, pixka bat idazteko bezain ondo banengo, ideien presioa harinduko nukela eta atzeden hartuko nukela. Baina saiatzen naizenean, askonekatzen naiz. Ez daukat inor, nire lanaz, haulkurik edo laguntasunik emateko, eta jauz egiten zait bihotza horregatik. Ondo satzen aizenean, jonek dio Henry lengusuari eta Juliari esango diegula bisitan etortzeko, baina dio orain, errazago ipiniko lizkidakela susiriak burkoaren azpian, jende bizigarri hori nire ingurura ekarri baino. Noiago nukearinago osatualko banintz baina ez dut horretas pentsatu behar. Paperonek begiratzen dit, jakingo balu bezala, zein eragin gaiztoa daukan nidan. Badago zati bat, errepikatzen dena, non marraskia erori egiten den lepoa hautsi balitza jo bezala, eta herreboia bezalako bibegik goitik pera begiratzen dizuten. Sutan jartzen naiz lotxaga eta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 Charlotte Perkins Gilman, estatu batu eta injaio zen mila sortzire unda iruro gehian. feminista eta idazle ugaria izan zen. Narrazioak, poesia, novelak, ekonomiari eta soziologiari buruzko zailakerak egin zituen eta eunka artikulu argitaratu zituen aldizkarietan. Izlaria rakastatzua ere izan zen, eta aldizkarien sortzaile zuzendari eta bultzatzailea. Humanista bezala definitzen zen, eta argudiatzen zuen,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 independentzia ekonomikoa ezinbestekoa zen emakumea kaskatzeko, eta isolamenduak eta autonomia ezak eragindako frustraziotik eta sufrimendu emozionaletik ateratzeko. Hormako paper horia, Perkins Gilmanen ipuinik famatuena eta antologizatuena da. Ama izan berri den emakume batek, hiru hilabete pasatzen ditu logelatik apena esirten barik, eta inongo lanik egin ezinik, bere zenar medikuak, aren nerbioetako gaixotasuna osatzeko preskribatu duen tratamendu gisa baina botika gaixotasuna baina aukerrago suerta daiteke Hormako paper horia Charlotte Perkins Gilman Oso gutxitan gertatzen da ni eta John bezalako jende arruntak etxandi zahar bat lortzea uda pasatzeko Emaidazu etxandi kolonial bat, eredatutako etxalde bat, are etxe sorgindu bat esango nuke, eta hortxe duzu zorioneromantikoaren gailurra. Baina hori, patuari gehiegi eskatzea litzateke. Eta ala ere, arru esan dezaket, etxe honekin zehozer arraroa gertatzen dela. Bestela, zelan alokatuko luketea inmerke eta zergatik egondain beste denboran alokatu barik. Joonek barregiten dit, jakina, baina hori, espero izatekoa da ez konbizitzen. Jon praktikoa da muturrera Ez dauka pazientziarik fede kontuetarako, iguin izugarri ediez ineskeriei, eta argi eta garbi mezpersatzen du, sentitu eta ikusi eta zenbakietara ekarri ezin diren gauzez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 fosfatoak eta fosfitoak edo dena delakoak hartzen ditut, eta tonikoak, eta bidaiak egiten ditut, eta egurasten naiz, etarik eta fisiko egiten dut, eta guztiz debekatuta daukat lan egitea berriz ere ondo jarri arte. Ni neu, enator bati dei horiekin. Nikuste, lan egokiak eta bisitasunak eta aldaketak Honegin golidakela. Debekuak debeku, bolada batean jarraitu nuen idazten. Baina nekaneka eginda usten nau. Ixiloztu kaibili behar izate honek, edo bestela aurkako jarrerago gorra jazan beharrak. Batruetan iruditzen zait, nire goeran, debeko gutxiago eta inguruan jende gehiago eta estimulu gehiago izango banitu, Baina jonek dio, egindezak edan gauzarik txarrena, nire goeras pentsatzea dela. Eta itortzen dut, txarto geratzen eizela beti. Beraz, alborautziko dutori eta etxeas mintzatuko naiz. Zenolako leku ederra. Nahiko bakarrik dago, errepidetik naiko apartatuta, bos bat kilometroera erritik. Liburetako tokien gelez horiek ogoratzen dizkit, setoak eta hormak eta giltzaz izten diren burdinateak dituelako, eta etxetxo solte pillo bat, loresainentzat eta jendearentzat. Lorategi delizioso bat dago, egundo estutolako lorategirik ikusi, handia eta itzaltzua, espeles ezitutako bidez idorrekin, eta maatzparrek estalitako pergola luzeekin, Azpian jesartzeko bankuak dituztenak. Berodegiak ere baseuden, baina ondatuta daude den akoraain. Ausi legalen bat egon zen, uste dut, oinrdekoen edo oinrdeko kideen konturen bat, edo zelan ere lekuak urteak eman ditu utzik. Meldur naiz, horrek ondatu egiten dira lamamo kontua, baina ber den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 Galeriara ematen zuena eta leioa larrosaz beteta zeukana eta antzinako gortina loredun politoriek. Baina jonek entzun ere zuen egina izan. Esan zuen leio bakarra zuela eta ez zeuela bioerako, eta handik hartu ez zeuela beste berak berakartzeko. Oso arduratsua eta maitetsua da, eta ia ez dituzten zirkinik egiten jarraibide zehatzik eman gabe.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 Ezan zidan. Eta jatea gozearen menpene batean, Baina airea berriz etengabe ardaiteke. peras umen gela hartu genuen, goiko pizuen. Gela handi eta zabalada, etxearen azalera osokoa koa ia. Leioak ditu aldegustietara eta airea etargia parra barra. Hasi eran umen logela izango zen, eta gero... Jolasgela eta gimnazioa esango nuke. izan ere, lehoetan burdina asko barroteak ditu, umengatik eta eta hormetan ustailak eta gauzak daude. Hormako pintura eta paperaren egoera ikusita, mutikoen eskola bat ematen du honek. paperari puzkandiak kendu dizkioten nire oapuruaren inguru osoan eskua zen naiteken bezain urrun.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 Hori zikin bat, eguzkeren argiaren joanetorri geldoak mudu bitxian maiztuduena. Laren jan motel, baina ala ere bizia da toki batzuetan, azufre kolore gaixotia beste batzuetan. Ez da harritzeko haume gorrotatu izana, nik ere gorrotatuko nukeen gela honetan luzaroan bizi behar izan banu. Hortxerat horion, eskutatu egin behar dutau, gorotatzen du nik letra bakar bat iraztea. Azte biem handitu goemen, eta orain arte ez dut gogorik izan idazteko, lehen egun hartaz gerostik. Leioaren ondoan nagorain, ungen gelagia zan ez honetan, eta ezerk ez ditera gozten nahi beste idaztea, Indar falta ezpa John kanpoan dago egun osoan, eta batzuetan gauetan ere bai kasolarrrik dituenean. eszkerrak nire kasua ez den larria? Baina nerviorazo hauek ikaragarri deprimentea dira. Jonek ez tdakipenetan zen bat sufritzen dudan. Berak daki ez dagoela sufritzeko arrasoirik eta horrekin nahikoa dauka. Nerbiak baino ez dira, jakina. Baina zer pixutzua egiten zaidan, nire bete beharraki inola zere ezbetetzea. Nire asmoa zen joni asko laguntzea, atzedena eta sostengoa ematea. Eta begira orain, nagoeneko karga bat egin eginda, zer baino gehiago. Eluke inok sinetziko zenbat kostatzen zaidan egitea, egiteko gai neizena purra. Janztea, eta atsegin egotea, eta zerbitzariei aginduak ematea. Ezkarrak meri hain hona den gure umetxuarekin, alako bebetxu goxua, baina zina ez bebearekin egon, eta horrek oso urduri jartzen nao. Suposatzen dut, jonez dela bere bizi guztian urduri egon, alako barriak egiten ditu nire lepotik, Ormako paperaudela eta. Hasieran gelako papera aldatzeko asmoa zeukan, baina gero esan zuen kontuari gaina hartzen ustenari nintzela, eta nerbiotako gaixoarentzat ez dagoela gauza txargorik alako fantasiei amore matea baino. Esan zidan, papera aldat ondoren ohean armasoia astuna izango zela, eta gero leihoetako burdinak eta gero eskailera buruko atetxoa, eta bar ondodakizut toki hau hon egiten ari zaizula. Esan zuen, Eta benetan maitea, Ez dut gogorik etxea berritzen asteko hirulabbeterako. Orduan gozen beher, esan nion, oso gela politak daude hor. Orduan bezotan hartu ninduen, eta txoritsu bihotzekoa deitu zidan, eta esan zidan. Beko zotoko ormaketiz hurituko zituela nik nahi baldin banuen. Baina, arrazoia dauka oeaz, leioez eta gauzes. Edo nor gustora egote komoduko logela zabala eta erosoa da. Eta jakina, ez dut jonde zer oso sentieraziko kapritxo bategatik. Aintuntuna ere ez naiz. Naiko gustu hartzen nahi bilgela handi honi. Bater nazkagarri horrengatik Stalin. Leiotik lorategia ikusten dut. Glorieta sakon itzaltsu modaz modas pasatutako loreen eskambilla, arbustoak eta sohaitza da begitzuak. Beste leio batetik badia eta etxalde honen kai pribatu txikia ikusten ditut. bizta maitagarria. Badagubide eder gerizpetzu bat etxetik bertaraino jaisten dena. Brett iruditzen zait, jende ikusten du dala bidezidor eta pregola ugari hoietan, baina Joneko hartarasi dit es tio dala irudimenari amoreman bear inondekinora. Dio nire irudimen handiarekin eta ipuinak sortzeko oiturarekin nire bezalako nerbio aulesiak era gustietako fantasia biziak sortzera joko duela eta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 betiereko horiekin. Gora eta bera eta albos narraz, eta begi absurdo sekulak liskatzen estirenak, toki guztietan. Leku batean, papera xaflabi ez datoz guztiz bat, eta begiak, mararen alde banatan, bata bestea baino gora geratu dira, eta horrela do esmarra osoan zehar, gora eta bera. Egun du estutik usialako espresiorik gauza bizigabi batean, Eta denok dakigu gauzek zelako espresioa izaten duten. Txikitan ez nahi goten nintzen oean, eta horma ormazuriei eta altzari arruntei begira, poz eta bildurgeiago pasatzen nuen, umegi jenek joztailu den dabatean baino. Gogoan dut gure armairoan dizaharreko eguraren begiek zelako keinoatze atsegina egiten zidaten, eta zelagun lehiala ematen zuen beti aurki batek. Iruditzen zitzaidan gauzaren batek, beti zuegi ematen balden bazuen, haulki horretare jauziegin, eta salue gongon itzela. Gela honetako altzariak, ez tira dintxarrak. Gehiago da, hemen ez dutela ondo ematen, betik kekarritakoak baitira berez. Gela hau jolas gela bihurtu zutenean, suposatzen dut umen altzariak aterako zituztela, Eta ez da hararritzekoa Sekulazdot ikusi umek hemen egindakoak bezalako barrabaszkeriarik. Hormako papera, lehen esan bezala, urratuta dago leku batzuetan, eta zera baino pegatuago dago, benetan gogor saiatu eta ondo gorrotatu beharko zuten altzatzeko. Eta begaina ere markatuta eta urratuta eta espal eginda dago, Hormako karea ere, Koskatuta dagoa nemenka, eta berton aurkitu genuen hoe handi eta astu honek gerra bat baino gehiago pasatutakoa ematen du. Baina ez dit bat ere ardura. Tira, paperak bakarrik. Hemen dator joan enarreba, oso neskamaitagarria eta zelan zaintzen nauen, baina enau idazten arrapatu behar. Goitik berako etxeko handrego gotzua da, eta ez du lanbideo berako guraririk. Zior naiz, uste duela idazte gaitik gaixotu nahi zela honela. Baina bera ez da goenean zaket, eta leio hauetatik denbora askorekinik uste zaket etxeran zeturtzen. Leioetako batetik, errepidea ikusten da. Errepide polit, biurgunetzu gerizpetua. Beste lehioak landetara ematen du. Ondo ederra ere, sumarrandiz eta beluzesko larrezbetea. Hormako paper honetan, azpi marraski moduko bat dago. Kolore diferente batean. Marraski bere ziki ernega bat. Argillakin batez bakarrik ikusi daitekelako, eta ez oso garbi orduan ere. Baina maiztuta ez dagoen tokietan, eta eguzkiak horrela seiotzen duenean, formagabeko figura moduko bat ikusten dut, arreroa. Zidik atzalea, aurreko marraskin abarmen txotxolo horren atzean ostenduta bezala. Ezkileetan gora datorko inata. Batira, joan da ustalearen laua. Mundu guztia joan da, eta nek-aneka -neka egindanago. Jonek pentsatu zuen agian agianon egingo zidala konpainia pixka batek, eta ama, neli eta umeak etorri ziren astebete pazatzera. Nekina, ez dutatza marrik altxatu. Geni arduratzen da dena zorain baina berden berdin nekatu naiz. Jonek dio, harinago bizkortzen naiz, Weir Mitchell doktorearen gana bidaliko nahuela audazkenean, baina ez dut ino nik ere arengana joan gura. Nire lagun bataren eskuetan egon zen behin, eta dio jone eta nire neba bezalakoa dela, baina arek okerragua. Gainera, itzel esko da araino joatea, Iruditzen zaitestu merezi merezizirkinik egitea ezartarako ere, eta ikaragarri milizka eta bihurtzen ari naiz. Urtsa gatik naiz negarrez, eta negarretan nago denbora gehienean. Nekina, ez jonen edo beste inoren aurrean, bakarrik nagoenean baino. Eta orain, nahi kotxo egoten naiz bakarrik, Jonerrian garatzen da oso zarri larri aldiak atenditzeko, eta Jenny jatorra da eta bakarrik izten nau alaneskatzen dio danean. Benetan, guztua hartzen ari natzaio gelari, ormako papera gora bera. Behar bada, ormako papera gatik hainbesteko burulena ematen dit. Hoetzar mugia zin honetan etzaten naiz, uste dut lurari jozita dagoela, eta marraskaren arrastoari araitzen dio tordubete inguruan. Gimnasia bezain hona da, benetan diotzut, azten naiz adibidez, betik, orko beku izkinan, ukitu gabe dagoen lekuan, eta milagarren aldiz erabakitzen dut, zentzugabeko marraski horren astarnari jarraituko diodala bukaeraren batera elduarte. Badakit zertxo baita irudigintzaren printzipio ez, eta badakit gauza honek ez diola jarraitzen inongo erradiazio edo txandakatze, edo errepikapen, edo simetria arauri, ez da nik sekulentzundako bestelako arauei ere. Bai, marraski hapa peresafla bakoitzean errepikatzen da, Baina ez bestela. Modu batera begiratzen basaio, paperxafla xafla bakuitza aparte da. Huinan patuak eta loramenduak, delirium tremenzak jotako alako erromaniko degeneratu bat, tarrapak adoaz eta bera handigurasko zuta behixolatuetan. Baina bestelde, zeharka ere lotzen dira, eta lerroak zabal-zabalka biatzen dira, horrore optikozko uin zeharkakoetan, ziztuan doan alga kulunkarien multzo baten moduan. Eta guztia horizontalean edik ikus daiteke, ez ala dirudi, eta ne burua akitzen dut, norabide horretan zein ordenaren arabera doan berizteko aleginean. Gainera, xafla horizontal bat erabili dute goiko ertza egiteko, eta horrek, ikaragarrina haziago egiten du dena. Badagelako toki bat, non ia aukitu barik dagoen. eta hor, errainoak ezabatzen direnean, eta ilunabarreko eguzkiak, bete-betean jotzen dionean, azkenean, ia-ia, erradia zioba ikusten dudala eruditzen zait. Ematen du grotesko amai erdigune baten inguruan biltzen dela, Eta beri burua botatzen duela urrantz, lehen bezain modu astora garrian. Nekatu egiten nahi zarrastuari jarraitzen. Oh, uste dut, loku luska bat egin godu dala. zergatik dakiz ergatik dudan hau. Ez togura, enaiz gai sentitzen. Eta badakit, Joni sentzubakoa irudituko litzaiokela, baina moduren batean esan behar dut, zer sentitzen eta pentsatzen dudan, ikaragarrizkoa erindua da. Baina gero eta gehiago gertatzen zait, egindako alegina handiagoa izatea, hartutako harindua baino. Orain, denboraren ardian, izugarria nago, eta luzaroan egoten naizetzan da. Jonek dio, ez du dala indarrik aldu behar, eta makailo gibelaren olioa, eta toneko mordoa, eta gauzak edan arazten dizkit, hori haipatu barik garagardoa, eta ardoa, eta haragi John maitea. Asko maite nau, eta ezin nau gaixoarek ikusi. Lengoan saiatu nintzen berarekin benetako izkitaldi arrazoizko zerio bat izaten, eta esaten zelan naikun uken nire lenguzu Henry eta Juliari bizita egiten joaten ustea. Baina esan zidan, ena guela joateko moduan, bertara ilduetak ero ez nintzateke lagai izango jazateko. eta nintzen oso ondo ebilin nire eritzia defenditzen, negarez bainengoen berbetan amaitu baino lehen. Kerotak eia gukostatzen zait garbi pentsatzea. Nervioen haulezia hau suposatzen dut. Eta joan maitiak, besoetan hartu ninduen, eta gora ekarri eta hoi anjarri ninduen, eta nire ondoan jezarri, eta niri erakurtzen egon zen, buruan ekatu zidan arte. Esan zidan, bere kutuna eta bere bakea aizela, eta daukan guztia, eta beragatik zaindu behar dala neure burua, eta ondo egon. Dio, neu bakarrik lagundu aldio dala neure buruari honetatik irtetzen, eta borondatea eta autokontrola erabili behar ditudala, eta ez utzi fantaziatuntunei niri gaina hartzen. Gauza hon bat behintzat badago. Gure bebetxua ondo eta pozit dagoela, eta ez duela umen gela honetan egon behar, ormako paper gorrotak arri honekin. Gukartu espagenu gela, umeko jauak ugiko zuen, zelako eskapada zorionekoa. Mundua beti hurregatik ere, nioke utziko niori hume bati, txikitzu impresiona garri bati, onelako gela batean bizitzen. Ez dut inoiz ikuspe gionetatik ikusi, baina azkenean suertea izan da jonek ni hemen jartzea, asko zerrezago jazan dezaketnik umetxo batek baina. Dakin ja, horain ez diet papera sekula ipatzen, ena istuntuna, baina erne dauzkat begiak, berdin, berdin. Paper honetan, badaude gauza batzuk, Nik peste inok ez dakizkienak, eta jakingo ez dituenak. Tampoko marraski horren atzeko irudila usotuak, argiagoak dira egunetik egunera. Beti da irudibera, baina oso ugaria. Eta da, emakume antzeko bat, makurtuta eta narrazda bilena marraskiaren atzean. Hitzait bat ere guztatzen. Bururatu zait. Zera. Pentsatzen du ze. Gurako nuke ni nien mendik betiko aterako banindu. Oso gatsa da jonekin nire berba egitea. Ze, hain da jakintzua eta hainbeste maiten hau, baina atzu gaboean saiatu egin nintzen. Ilargi argitan geunden, hilargiak gela oso argitzen du, eguzkiak bezalaxe. Batzuetan, gorrotu dotik ustea, hain astiro dabil narraz, eta beti sartzen da lioren batetik. Jon, loz egoen, eta inuenez natu nahi, alanda keldi geratu nintzen ilargi argiari, begira-begira, ormako paper guintzu horretan, ikaratu egin nintzen arte. Atzeko figura xumeak, marraskia, astindu egin zuela eruditu zitzaidan, handikirten gura balu bezala. Astiro altsatu, eta joan nintzen papera ikutzera, eta benetan mugitzen zen, eta ohera itzulin nintzenean, jon ez nasegoen. Zer duzun eskatila? Esan zidan. Zertan zabiltza hortik bueltaka? Ostu egingo zara. Pentsatu nuen une ona zela hitz egiteko. Eta zan nion, hemen ez nagoela obera egiten, eta ni hemendik ateratzean nahi dudala. Baina lastana, esan zidan. Alokairua, iruazte barrua maituko da. zelan joango gara balenago? Exeko obraka amaitu barik ditugu, eta orintxe ezin naiz hiritik joan. jakina, ja, arriskuan baseunde, ahalko nuke eta egin egingo nuke, baina, benetan hobeto zaude lastana, su konturatula ez? Medikuan naiz lastana, eta badakit. Kolorea eta pisua hartzen ari zara, hobeto jaten duzu, Azko ere lasaiago nago zuutaz. Ez dut gramo bat ere hartu. Ezan nion. Eta horren besterez daukate dozelan ere. Eta gian, obeto jaten dut gauean, zu hemen zaudenean. Baina ukerrago jaten dut goizean, zuet zaudenean. Nire bihotzeko lasta antxoa. Ezan zidan, bezarkada handi bat emanez. Gai du berak, bai xorik egon dadila. Baina orain, guazen lotara. Biharko argi orduako, beto aproetsxatzeko eta go ize hitz egingo dugu honetaz. Eta ezralanera joango? Aldetu nion, ohi bel. Baina, zelan geratuko naiz etxea maitia. Hiru astegihiago eta nonbatara joango gara egun batzuetarako. biddaia etxo polipat, jenik etxea prestatzen digun bitartean. Benetan maitia hobeto zaudeta. Gorpuz ez bai behar bada, baina... hasi nintzen. Eta bertan gelditu nintzen. Jon artez jazarri zelako, eta hain serio eta hain sorrotz begiratu zidalako, non ezin izan nuen beste berbarik ezan. Hene maitea, esan zidan. Arren eskatzen dizut, nigatik eta gure umeagatik, eta baita zeuregatik ere, sekula ez usteko ez da unne batez ere, alako ideiarik zure buruan sartzen. Ez dago gauza arriskutzuagorik, gauza liluragarriagorik zurea bezalako temperamentu batentzat. entzat. Fantasia faltzu eta txatu bat da. Ezin aldi sinetzi, mediku bezala hala esaten dizudanean? Beraz, enuen horretaz eser gehiago esan, jakina. Eta handik laster, lotara joan ginen. Pentsatu zuen neulokartu nintzela lehena. Baina ez. Eta han nintzen, ordutan eta ordutan, erabaki ezinik ia aurreko marraskia eta atzeko marraskia batera edo bakoitza beraldetik mugitzen ziren. Onelako marraskiek egun argiz ez daukate urrenkerarik. Burla egiten dietele gehi, eta hori etengabeko ernegua da bur normal batentzat. Kolorea nahiko naradagarria da berez, eta nahiko badazpadakoa eta nahiko sumingarria. Paine marraskia, tortura hautsa da. Uste duzu menderatu duzula, eta bidardian zaudenean jauzi mortal bat egiten du atzerantz, eta horratx, belarron dukoa eman dizu, lurrera botatzen zaitu eta salto egiten dizu gainean. Ametz gaiztoa bezalakoa da. Kampoko marraskia, arabesko loratzua da, onjoak gogoratzen dituena. Imaginatu, onjo posoitzuen kate bat, onjo posoitzuen segida amaitezin bat, bueltaka eta bueltaka infinitura nio, garatzen eta kimutzen. Ba, holako zerbaita. Zera, hori, batzuetan. Paperonek. Ezagarri oso berezibatauka, antzadenez nik pakarrek antzeman dudana. Eta da, argia aldatua hela, ere aldatzen dala. Eguzkia ekialdeko lehiotatik sartzen denean, nik beti bilatzen dut lehen izpiluze zuzen hori, hain askar aldatzen da non inoiz ezindu danera bazinitzi. Horregatik egoten naiz beti zelatan. Ilargi argitan, ilargia dagoenean gau osoan argitzen dugela, enuk esango paperbera denik. Gauean, edozelako argiarekin, dela iluna barra, naizkandela argia, lanpar argia, eta guztietan okerrena, ilargi argia, barroteak agertzen dira. Esan nahi dut kanpoko marrazgian. Eta atzeko emakumea, karbi baino garbiago ikusten da. Luzaroan ez nintzeno hartu zerzen atzean ageri zena, aspi marrazki lau baina orain guzti ziur nago emakume batela. dela. Egun argiz, menderatuta dago, geldi. Uste dut, marrazkiak eusten diola horren geldi. Guzti zxundi da. Ordutan egoten naiz geldi, ari begira. Oain luzaroan egoten nahi hogean. Jo nahi dio, hon egiten didala eta aliketa gehienlo egin behar du dala. Egia esan, berak sortu zidan ohitura, otordu bakoitzaren ostean ordu bete etc. bidaliz. Oso ohitura txaro da seguru nago ze ikusten duzu, ez tot lorik egiten, eta horrek Engainoa baino ez dakar, ez tiedarako ezaten nagoela. Bai zera, kontua da, beldur pixka bat hartzen hasen atzaiola, Joni. Batzuetan oso harraro egoten da, eta genik berak ere aurpegira ularte dauka. Batzuetan bururatzen zait, hipotezi zientifiko bezala, besterik ez, paperagatik papera gatik dela. Zelatan egonatzaio joni iberakonturatu gabe, eta batzuetan gela sartu naiz papatean aitzakirik txatxuenekin. Eta behin baino gehiagotan, zeri eta paperari begira rapatu dut. Eta jeni ere bai. Behin, jeni rapatu nuen bat paperean jarrita. Etzekien gelanen goenik, galdetu nionean, hauts, apal, oso apalaz, ahalik eta mudurik kontenituenean, ia zertan zebilen paperarekin. Eta orduan, buelta eman zuen lapurretan arrapatuan uezala, eta nahiko haser ematen zuen, eta galdetu zidania zergatik ikaratzen duen horrela. Gero, esan zuen, paperak zikindu egiten duela, eta orban horiak aurkitu zituela nire eta jonen arropa guztietan eta mesedez kontuan diago zibiltzeko. Ze txintxoa ematen zuen, eh? Paina nik, nik badakit marraski astertzen zegoela. Eta ino kestuaren korapilu askatuko nik baino lehenago. Ez hori Orain, bizitza asko zere kitzik da. Gau ez ez dut loasko egiten... Oso interesgarria delako konobera de akikustea. Baina egunez lo desente egiten dut. Egunez me kagarriaetan ana asgarria da. Beti ageri dira kimu berria kuntjoan eta hori kolorearen tono desberdinak toki gustietan. Ala ere ezin dut haien kontua eraman buru belarri saiatu naizenarren. Oso hori arraroa da paperonena. Bizitzen ikusi ditudan gauza hori guztiez pentsarazten dit. Ez gauza politez, guri nerako ontziez adibidez. Gauza hori txar, nazkagarriez baino. Baina beste gauza bat ere badau kapaperak. usaina ja! Gelan lehenengo sartu ginen momentuan asmatu nuen, baina hain beste aire eta guzkirekin etzen txarra. Orain... Lambroa eta auria izan ditugu aztebetez, eta lehioak zabaldu naizez, usaina hemen dago. Etxe guztian da bil narraz. Iangelako airean zintzilik aurkitzen dut, egon gelankir ibilka, zarreran eskutatuta, eskaileratan etzanda, nire zain. Ilean sartzen zait. Zaldi zibiltzera noanean ere, Burua bapatean giratzen badut eta ezusten harrapatu, hortxe da guzaina. Eta hinta guzain pitsia. Orduak eman ditutu analizatzen saiatzen zeren antzekoa den jakiteko. Ez da txarra azieran, eta oso xumea da, baina benetan sekula orkaitutu dan guzainik sotilena, da. Egueraldi ez honetan horriblea da. Gauhez esnatzen naiz eta nire gainean dindilizka igartzen dut. Aziran, astoratu egiten ninduen. Pentsatzen ibili nintzen, zu ematea etxeari. Zinez, usaina bertan arrapatzeko. Baina orain, ohitu egin naiz. Bururatzen zaidanaren antzeko gauza bakarra, paperaren kolorea da. Usain horia. Mm, oso marka xelebrea dago orma honetan, bebean, sokaloaren gainean. Gela osoaren jira egiten duen marra bat. Altzari guztien atzetik doa, goearen atzetik esanezik. Orban luze, zuzen, erregularra, orma bein eta berriro igurtzen ibilibalira bezala. Ez dakit nola egingo tesuten, edo onork. Ez da certarako egingo tesuten ere. Vuelta eta vuelta eta vuelta. Vuelta eta vuelta eta vuelta. Buruko ariña ematen dit. Azkenean, bat eskubritu dut gaue ez zaintzeaz, hainbeste aldatzen denean, askenean, deskubritu egin dut. Ha, aurreko marraskia mugitu egiten da, bai, eta ez darritzekoa, atzean dagoen emakumeak, astindu egiten du eta. Batzuetan iruditzen zait, orratzean emakume piloa dagoela, eta beste batzuetan bat bakarra dela, eta harinarin ibiltzen dela narraz, eta ibiltzean den astintzen duela. Gero, gune oso argietan, geldi geratzen da. Eta oso gune gerizpetsuetan, barrote hieldu eta gogoraz dintzen ditu. Eta beste aldera pasatzen alegintzen ari da tembora guztian. Baina inorrez litzateke marraski horretatik zehar pasatuko itogarria da eta, uste dut, horregatik dauzkala berakain beste buru. Pasatu egiten dira beste aldera, baina urduan marraskiak lepoa estutzen die eta buruz bera jartzen ditu. Eta zuri jartzen zezki begiak. Norbaitek buru hoiek tapatu erokenduko balitu, hau augustia litzateke inondik ere, hain txarra izango. Uste dut, emakume hori irten egiten dela egunez. Eta zango dizu zergatik, gure artean. Ikusi egin dut. Leio bakoitzetik ikusten dut? Emakume bera da, ondodakit, narraz da bilelako beti, eta emakume gehienak egun argiz ez dira narrasi ibiltzen. Bideska luze geizpetzuan ikusten dut, narraz gora eta bera. Matzparra ilun horietan ikusten dut, lorategi osoan zehar narraz. Ikusten dut errepide luze horretan zehar, soitztzen pean narraz, eta saldiko txeba da torrenean, Eskutatu egiten da, ma atzean. Eta guztiz normala iruditzen zait. Ozu milagarri esan behar da egun betean norbaitek zulu retik narra sarrapatzea. Nehineuk, bete izten dut atea giltzaz, egun argiz narraz nabilenean. Ezen dut gau egin, badakidalako jonek segituan susmatuko lukela zerbait. Eta, jone, hain dago harraro orain ez dut alternaagatzen jarri nahi Nahiagun nuke beste logela batera joango balitz. Gainera, ez duguraran nik beste inok ateratze emakume hori kanporak gauetan. Askotan pentsatzen egoten naiz, ze ondo leu guztietatik aldi berean ikustea lortuko banu. Baina aliketa askarren buelta eman arren bakoitzean leio bakarretik us dezaket. Eta betik usten badut ere, ni giratu baino arinago mugitzen da bera. Batzuetan begira egoten naiz, nola urruntzen den narra zelaietatik, laino baten hitzala aiztebetean, baino arinago. Gaineko marraski hori kendu al izango balitz, saiatzeko asmoa daukat, apurkapurka. Apurka. Beste gauza xelebre batez ere konturatu naiz? baina braingoan ez dut izango ez dakon beni jende azlarregi fidatzea bi egun baino ez ezgi geratzen papera aukentzeko eta uste dut, joan ohartzen hartzen hasi dela xe et gustatzenaren begirakunea eta beinoola entzun nion galdera profesional asko egiten niri buruz generi jenik oso informe onak eman zizkion. Ezan zion, lo piloa egiten dudala egunez. Jonek baraki ez dudala oso ondolo egiten gauez, ez, naiz eta ni geldi-geldi egon. Maldera egin egintzizkidan niri ere, eta oso maitetzu eta goxoaren plantak egin egintzituen nirekin. Konturatuk espanitz bezala. Dena dela, ez da rigarria ru hilabetemaneta derro paper onena ondoan lo egiten. Niri bakarrik interesatzen zait, baina ziur naiz, Johnny eta generi eragin egiten diela, ezkutuan gorde arren. Gaur azken eguna da, baina nahikoa dut. John hirian geratuko da gaua pasatzen eta ez da ilunzer arte joango nik Nirekin lo egin gura zuen zorinttxoa lakoa baina esan diot dudabarikobeto deskantzatuuko on nuela gau batez bakarrik egon da grazia izan du at eraldiak ze ez naiz bat ere bakarrik egon Ilargea saldu, eta coixada hori batetik bestera arraz egiten eta magazke astintzen hasi bezain laster ohetik altxatu eta laguntzera joan naiz tira egin dut eta berak hastindu egin du nik hastindu eta berak tira eta egun argitu baino lehen, metroak eta metroa genito kenduta. Nira altura bainoko zerrenda bat, gelaren bueltaren ardia luze. Eta guzki irten denean, eta marrazkin azkagarde hori barreka hasizadanean, erabaki dut gaur bukatuko nuela. Bihar joango gara, eta alttzari guztiak beharramango dituzte, gauzak zeuden moduan usteko. Jenik txundituuta begiratu dio hormari, baina nik, Alaiki esan diot, gauza zital honnen mespresu utzagatik egin du dala. Berak bar egin du, eta esan dit ez itzailola asola izango berak egitea, baina ez nahi zelan ekatu behar. Haii, ez ze igararri zaien noraingoan. Baina hemen nago ni, eta nik beste inokeztu kituko papera hau, bizirik irten nahi badu. Ni geatik ateratzen saiatu da, begi biztan zegoen. Baina zan diot, hain lazai eta utxik eta garbi zegoela orain, uste nuen berriz ere txango nintzela eta alik eta luzen lo egingo nuela. Eta ez ez natzeko ez farirako ere, neuk abisatuko nuela, hitzartzen nintzenean. Beraz, orain joan da eta zerbitzariak joan dira eta gauzak erera mandituzte. Eta ez da eser geratzen, lurrari jozitako ohetzar hau baino, bere olan asko koltsoiarekin. Gaur, behanegin godu gulo, eta bihar barku hartuko dugu etxerako. Naiko gustura nago gelan orain, berriz ere utzi dagoela. Ene, zelak urratuak egin zituzten ume haiek. Oe hau, ondo zaskilduta dago. Baina lanariekin behar diot. Ate haitxi, eta giltza bota dut, aurreko bidera. Ez dut irten nahi, eta ez dut nahi inorona sartzerik joan etorriarte. Txunditu egin nahi dut. Sokabatekarri dut onagora, geni konturatu barik. Emakume horrek ateratzea lortzen badu eta alde egiten saiatzen bada, loto egin godut. Oh, baina astu egin zaiter nahizela oso gora eltzen zerbaiten gainean igobarik, eta oh, hoge hau mugitzen saiatu naiz altzatzen eta bultzatzen lepoak ebratu arte, eta gero, inpeste amorratu naiz, nona ginkagin dio dan izkina batean, eta puska batken du. Ai, baina mine hartu dut ortsetan. Gero, altxatu dut papera, lurrean zutunik egonda, ailegatzen nintzen lekuraino. ikaragarrri itxatxita dago, Eta marrazkiak gozatu egiten du. Lepoa estututako buru hoiek eta herrebo begiok eta mandaz-manda baldarda biltzanun jo hoiek intziri egiten zidaten mezpresuz. Ozkoa zerretzen ari naiz, gauza desesperaturen batek itera nio. Leiotik salto egite harik eta fisiko miragarria litzateke, baina barroteak zendo egiteak dira, saiatu ere egiteko. Gainera, enuk egingo, txakina ez ez. Ondotxo dakit, alakurratz bat ez dela itxurosua, eta txartu interpretalitekeela. Leioetatik ere ez dut nahi begiratu, dena emakume horietaz beterik, guztiak hortik zehar narraz, eta zehar ingainera. Paperonetatik aterako teziren guztiak, nineu bezala? Baina orain, ondolotuta nago, eskutatuta ukidu dan sokarekin. Ez naute zainerra zeramango rapide horretara. Pentsatzen dut, berriz ere itzuli beharko naizela marraske denatzera gaua iltzen denean. Eta hori, oso gogorra da. Haindatze gina hemen kampuan egotea, gela handi honetan, eta narra zibiltzea inguruetan nahierara. Ez dut gure kampora joan. Ena ez joango, jenik esan arren. ze, kanpoan, luretik egin behar dan arraz. eta niri zorrbalda justu justu sartzen zait orman zeharreko orban honetan, eta beraz ezi naiz desbideratu. Ene, Joatean dagota? <gülüyor> alferik da mutila zein duzu zabaldu? Hori da hori deitu eta tean jo beharra. Horren aizkora ezkedabil, laste malitzateke ate derrori botatzea. John, maitia, esan duta hotze goxoenaz. Giltza behan dago, atena guztaren ondoan, suaitzaren oztobaten azpian. Horrek isilik eukidu une batez. Gero, esan dit oso osoa palki. Neurelaztana. Zabalduatea. Ezin dut, esan diot. Giltza behan dago, atenaguziaren ondoan, zoaitzaren baten aspian. Eta gero, berriro esan dut. Hain bat aldiz, eta oso goxo eta astiro, eta hain beste aldiz esan dut, non ikustera joan beharri zanden, eta hartu du, jakina. Eta barrura sartu da. Atean geratu da. Isoztuta. Zergertatzen da. Egin du aldarri. Jainkoaren. Zertan zabiltza. Gerraitu dut narrazean. Baina sorbaldaren gainetik begiratu diot. Atera naiz azkenean esan diot. Zu eta jeni gora Eta paper gehien altzatu dut, beraz, ezen izango naur berriro sartu. Eta, Zergate galdu aldu oteduko nortuaren txegizonak? Horixe egin duta, eta nire bidean trabezka gainera. Alan daze, gainetik pasatu berri zan naiz, bertara eltzen nintzenean, bueltabako itzean. Entzun duzu Charlotte Perkins Gilmaren hormako, paper horia. Ana Moralesen euskerasko itzulpenean. Gure doinoa da Charleston behind the attic door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira, irubebikoitz.freesound.orke. Podkastao egiten dugu, zailoagabikago jeaskoak, jasonelarrenagak, eta Ana Moralesek, Bilboiria Irratiko Estudioan. Nila esker gurera hurbiltzagatik. guztora egon bazara, etorri urrengo batean berriztere, xerezaderen artxiboa, literatur podcastera, lasterarte,